Biografia. Tive amigos que morriam. Outros que partiam. Outros quebravam o seu rosto contra o tempo. Odiei o que era fácil. Procurei-me na luz, no mar, no vento.